Autobiografie. Notă. În mod intenționat am omis unele detalii ale autobiografiei mele, numele unor persoane implicate în relatări și alte detalii personale. De asemenea, trebuie să precizez că evenimentele descrise acoperă o perioadă mare din viața mea, motiv pentru care succesiunea lor în carte nu este continuă în limitele unei perioade de timp bine definite. Scopul cu care am scris această carte a fost de a prezenta o relatare ușor de lecturată a unei părți din viața mea, dar să evit o datare exactă a situațiilor și a relațiilor mele cu anumite persoane aflate sau nu încă în viață, autoarea.